Чата, однак, писали невтомно, шарудяче аркушами і складаючи та віднімаючи очки. Батько хотів було відірватися від того захоплюючого видовища, і якраз у цю мить пролунав дзвінок біля входу. Коли він прочинив двері, у дім вірвалася Пері Ларсен. Рухлива, гарненька білявка із блискучими очима. Дивитися на Пері – було все одно, що спостерігати море в сонячну погоду. Вона була така ж плинна, рухлива і змінювалася всюди відразу. «Це і я!» – вигукнула Пері. «Справді, це ви!» – погодився батько. «Мене покликали судити!» «Не може бути!» «Так, так!» Мек і Марі зателефонували мені і сказали, що не можуть довірити одне одному підрахунок балів. Або б він уже тут? А, он та гора в саду. Навколо неї кружляють два птахи. Біднесенький. Жах, як цікаво. Пері була незмінна. Вірніш, змінювалася. Постійно. Як завжди. Вона шмигнула повз батька, пролетіла крізь кухню, грюкнули двері, що вели до саду. Батько залишився стояти із відвислою щелепою. Він намагався пригадати, який саме вигляд має Пері. Потім він повернувся до дружини у вітальню. «Ти знаєш, мене мордують дуже недобрі перечуття», – промовив він задумливо. Здається, насувається трагедія. Наші доньки будуть ридати, стогнати і рватимуть на собі волосся. Ми побачимо сцену із Медеї? Ага, або із Грозового перевалу. Ти коли-небудь придивлялася до цієї Пері Ларсен? Я, на жаль, її не роздивився, якщо у нашої МЕГ є зовнішність. А в Марії індивідуальність, то у пері є і те, і інше, а плюс голова на плечах. І все це в одній людині. Тому, будь певна, скоро буде буря. І буря вибухнула доволі скоро. В саду пролунав несамовитий крик, потім суперечка. Жіночі голоси сперечалися на дедалі вищих нотах. Знову підраховували бали, додавали, віднімали, ділили і виражали їх алгебраїчною формулою. Батько стояв нерухомо у центрі вітальні і перекладав матері крики, які долинали із саду. «Пері каже, що за балами Боб дістається Марі!» В саду хтось завив. «Це ви, Мек?» «Боже!» – зітхнула мати. «Так, чекай. Трохи змінилася розстановка сил. Він посунувся трохи ближче, аби чути. Пері помилилася. Якщо взяти за основу футбол, хокей і молочні напої, то Боба отримує Мек. Із саду пролунав рик пораненої левиці. «О, а це вже Марі!» «Напевне, ковтає мурашину кислоту, не сходячи із місця». «Стоп!» – пролунав голос. «Стоп!» – повторив батько, піднявши руку, закликаючи до уваги вітальню і все, що в ній знаходилося. Не тільки дружину, а й кожен стілець. «Перевіряють знову?» – запитала обережно мати. «Саме так!» – кивнув батько. «Тепер виходить...» що кількість балів однакова. Отже, Бобу доведеться зустрічатися з обома. Не може бути. Саме так, на жаль. Несподівано, садом прокотилося, як грім гарчання ведмедя, що потрапив у капкан. О, а це Боб Джонс, сказав батько. Піди подивися, яке у нього обличчя, сказала мати. Мила, «Пері Ларсен, я думаю, що вона...» Цієї миті двері, що вели із саду, прочинилися. Мег і Марі вбігли в будинок, розмахуючи своїми картками. «Тату, тату, підрахуй, вирахуй сам тату. Допоможи, будь ласка!» «Ну, добре, добре, добре!» Батько озирнувся на двері, що вели до саду. Там Пері і Боб залишились на одинці. Він заплющив очі, якусь секунду розмірковуючи, прочистив горло, немов збираючи щось сказати, тоді взяв до рук олівець і все ж таки зронив. «Поки я буду підраховувати, чому б вам не повернутися в садок і...» «Ні, ми тут почекаємо!» «Повірте, дівчата, вам краще рахуй, ми чекаємо!» Однак, о, господи, тату! Ну, гаразд, гаразд. Так, два бали за футбол, два бали за коктейль, так, дайте подумати. Він стояв певний час, а доньки стояли поруч із ним, тримтячи від нетерпіння. У садку панувала зловісна тиша. Батько зіймав очі до гори, промовляв «мммм». Помилявся у розрахунках, і... Двері чорного ходу відчинилися. Пері Ларсен, посміхаючись, перетнула будинок. «Як справи?» – запитала вона на ходу. Йдуть? «Повільно йдуть», – відповів батько. «А може і швидко?» «Це дивлячись, на що звернути увагу?» «А, ну, а я згадала, в мене вдома є робота». «Треба бігти!» Вмить ока Пері була уже на ганку. «Пері, повернися!» Вигукнули дівчата, але їх подружка була вже далеко. Щойно вона зникла з очей, дівчата моментально забули про неї і повернули свої погляди до батька. «Гаразд, гаразд, я рахую», – промовив той. За дверима, що вели у сад, було тихо. Але коли підрахунок уже наближався до завершення, двері раптом прочинилися. З'явився Боб Джонс. Він увірвався в вітальню, якось пришелепкувато кліпаючи очима. «Е, це є. Було непогано провідати вас». Сказав він з таким виглядом, ніби йому дали запелюженим мішком по голові. І водночас хихикнув. та непогано!» «Бобе, ви вже йдете?» – запитав батько. «Ага, щойно згадав. Сьогодні ввечері тренування з бейсболу. Ну, геть з голови вилетіло. Дякую за персики, містер Файфелд!» «Скажіть дякую моїй дружині, це вона їх вирощує». Боб Джонс, все ще маючи контужений вигляд, блукав кімнатою, прощаючись з усіма і наштовхуючись на предмети та бурмочучи вибачення, аж поки нарешті не зник за дверима. Було чути, як він гепнувся зі сходів, а потім зареготав і підвівся. Тату! Вигукнули обидві сестри, знову схрестивши погляди на батьку. «Ну і ну», – сказала мати. Батько знову занурився у розрахунки. Він боявся підняти погляд вгору, на бліді обличчя своїх доньок. А ось вони спостерігали, як він розставляє останні знаки у своїх обрахунках. «Тату?» – запитали вони. «То що в тебе вийшло?» «Донечки мої», – сказав він, набираючись рішучості, – «здається мені, що Мек набрала повний, гарний нуль, а у Марі – символ приблизно тієї ж форми і змісту». Іншими словами, жодна із вас, дівчатка, не отримає цього мужнього юнака. Ви забули про дві прості речі. «Які?» Батько мовчки пішов у спальню і повернувся із сумочкою матері. Він витягнув з неї флакончик парфумів і тюбик червоної губної помади. «Ось, про це ви забули», – сказав він. «І ще одне. Ви бачили, яке було обличчя у Боба, коли він виходив із нашого дому?» Сестри мовчки кивнули. «Так от, любі леді». «Цей вираз вам слід запам'ятати. Він означає, що вам дуже давненько слід було вже замовкнути. Я не думаю, що ви іще хоч раз побачите містера Джонса». Дівчата застогнали пораненими оленицями. «Ну а тепер», – сказав батько, зиркнувши на годинник, – «оголошую». У крематорії позаду нашого будинку за 15 хвилин відбудеться невеличка церемонія, на яку вас просять з'явитися. Прихопіть з собою підручники із психології, а також результати тестів і спитів і конкурсів, здійснювати обряд спалення буду я. А потім ми вирушимо до найближчого кінотеатру, подивимося, якусь. Подовжену програму фільмів і вийдемо звідти, оновленими. Ми усвідомимо, що життя триває, і що Боб Джонс не такий вже й високий, не такий темноволосий і красивий, як вам раніше здавалося. — Слухаюсь, — сказала Мек. — Слухаюсь, — сказала Марі. Батько із полегшенням зітхнув. Тоді написав на картках, які дівчата використовували для підрахунку балів, таку фразу. «Перрі Ларсен – один, сімейна команда Мег і Марі – нуль». «А тепер вдягатися», – сказав він, посміхнувшись на витягнуті від подову обличчя дівчат. «Швиденько! Одна нога тут, друга там». Дівчата повільно рушили сходами, але на самому верху, біля майданчика, побігли. Батько сів у крісло і розпалив свою люльку. Він зробив декілька затяжок із виглядом філософа. «Навчаться», – сказав він нарешті. Мати кивнула, не зронивши ані слова. «Тобі доведеться дати їм декілька уроків». Продовжував батько Вона знову мовчки кивнула Ну і вечір Промовив батько Мати знову нічого не сказала Адже вона була із тих жінок Якими її чоловік сподівався Побачити колись доню Так само мовчки Вона стала зі свого стільця Усміхаючись підійшла до чоловіка І поцілувала його у щоку Потім, тихо ступаючи і не вимовляючи жодного слова, обоє пішли до своїх кімнат, аби зібратися у кіно. Рей Дуглас Бредбері «Науковий підхід» читав Руслан Алексію Дякую, друзі, що прослухали це оповідання.